بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات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 Di dalam hadith yang lain juga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, Imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala dari Umm Salamah, radiallahu ta'ala anha, kata Nabi alaihissalatu wassalam, innahu yakunu alaikum umara'un, ta'arifuna minhum watunkirun,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 Kejelekan penguasa, kemungkaran penguasa wa dan mengikuti, mengikuti. Nah, perintah yang e, mungkar dari penguasa dia ikuti. Nah, ini yang berdosa. Fala kemudian para sahabat mengatakan, "Afalanu qatiluhum? Tidakkah kita perangi? Bolehkah kita memerangi mereka itu para penguasa yang tadi itu?"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 akan tetapi keadaan mereka itu keadaan seperti keadaan binatang. Walilazubillah lianahum baqouna ada maganat alaihi aljahiliyah. Dikarenakan mereka keadaannya itu tetap persis keadaan seperti keadaan orang-orang jahiliyah. Wa amar Nabiul Aali salatulussalam bismi wa taatilahum. Kemudian datanglah Islam dan Nabiul Aali salatulussalam memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada mereka. Kepada penguasa, wa amarabi nasihatilahum sirran. Ini caranya, cara mengingkarinya. Dan Nabi ﷺ memerintahkan untuk memberikan nasihat kepada penguasa kepada pemerintah sirran dengan cara sirran rahasia. Baynahum wa baynan nasih antara mereka orang penguasa dan antara orang yang memberikan nasihat. Wa amal kalamu fihim.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 Karena ia mengaduk orang-orang mereka dan menyenangkan orang-orang jahat, dan ini adalah pengkhianatan terhadap urusan negara. Karena itu nanti akan membuat manusia itu berkumpul dan akan menjadikan senang orang-orang yang ahli syarr, orang-orang jelek, orang-orang rusak dari kalangan rakyat yang ada, ya, dari kalangan yang diperintah tersebut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 menyebutkan aib-aib penguasa maka ini bukan nasihat. Ini bukan nasihat mengkritik secara terbuka terhadap penguasa. Ini bukan nasihat. Wa inna huwa min al-khiyana 'uli al-umur dan itu adalah bentuk khianat kepada ulil al-umur, kepada pemerintah. Wa nasihatuhum tashmalu ad'a'a lahum bis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 laporkan kepada kUA misalnya dan lain sebagainya. Bukan dengan sembunyi-sembunyi. Wa yahaduna biha ila al fil qiyam biha. Hadza min nasihatil wulati al-umur dan menjaga ketaatan tersebut kepada penguasa di dalam menunaikan kewajiban kita tersebut. Dan ini termasuk dari nasihat kepada penguasa. Tsumakaalasyyarih rahimallahu taala, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad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 Yaqulu Syekh Rahimallahu Ta'ala wa jama'a Nabiyyu 'alaihi salatu wa salam hadhihi al-masailah al-thalatha ya'ni allati taqaddama dhikruha Bakaratu Salih Ta'ala Syekh Muhammad bin Dulhaf berkata bahwasanya Nabi 'alaihi salatu telah mengumpulkan ketiga masalah tersebut yang sebelum telah kita sebutkan Al-mas'alatu mas'alah yang pertama anna ahlal jahiliyyah kanu al-awliya'a wa Masalah pertama adalah bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka senantiasa beribadah kepada orang-orang saleh dan juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'a'una mereka mengatakan orang-orang jahiliyah bahwa mereka ini orang-orang orang-orang saleh dan juga wali-wali Allah ini nanti akan memberikan syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan mereka, ya kan? Tangkaan mereka. Padahal syafaat itu tidak akan berlaku kecuali bagi orang-orang yang mendokhidkan Allah Subhanahuwataala. Wakah mimma lakin fi s-Samawi la yukni syafaatum syaia. Betapa banyak kata Allah Subhanahuwataala malaikat yang di langit itu mereka tidak berguna syafaat mereka itu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 Nah. Tapi meminta syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatu masalah yang kedua. Annal jahiliyyati kanu mutafarriqina fi dinihim wa dunyahum. Masalah yang kedua adalah Bahasanya orang-orang jahiliyah mereka bercerai-berai, berpecah belah di dalam dunia mereka dan juga di dalam agama mereka. Alatul ath masalah yang ketiga, annahum la yakhdu'una li amri wa jaruna dhalika dhillatun wa mihanatun. Masalah yang ketiga, ketiga biasanya mereka orang-orang jahiliyah, mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada penguasa, kepada pemerintah dan mereka berpendapat bahwasanya hal yang demikian itu merupakan kerendahan dan kehinaan. Hadi al-masaid wa salatu jama'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi utiya Jawami al-Kalim, wafal al-Kitab, fi kalma tawhidah. Wadalikah fi kauli sallallahu alaihi wasallam, Allahyarohu alakum tada'zan. An ta'buduhu, wa la tashriku bi shay'a. Wa an ta'adatim bi hablillahi jamian, wa la tafarruku an tuna'ipu man wal lahu amrukum. Masalah yang ketiga, atau hadhi al-masa'id wa salatu. Ketiga masalah ini terkumpul dalam sabda, sabda Nabi alaihi wasallam yang mana beliau itu diberikan.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 tetapi memiliki makna yang sangat luas dan sangat dalam berbeda dengan kita kan kalau kita ingin menjelaskan sesuatu kan kadang kita harus berbicara panjang lebar tapi kalau Nabi Ali Shallallahu Salam nggak ungkapan yang ringkas tetapi maknanya begitu dalam begitu luas kata Nabi Ali Shallallahu Salam dijelaskan oleh Imam Muslim R ta'ala, dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu Fudil tuh ala al-ambiyai bicitin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 Dan maaf atas segala kekurangan, wa bila taufiq, walhamdulillahi alamin.